СТОКГОЛЬМ, 1998 Пригода, що її я начебто описав у вірші «Guess who was my guest», справді трапилась у СТОКГОЛЬМІ. Але це єдиний момент, в якому той вірш відповідає дійсності. Зрештою, СТОКГОЛЬМ у вірші навіть не згадується, натомість у первісній редакції з'являлася «Драна Швеція», там, де мова йде про мій залізничний квиток із Києва до Львова. Дуже він йому знадобиться в його драній Швеції, де немає Києва, де немає Львова, де сама лише чужина. У пізнішій, опублікованій версії я зняв епітет Драна. Тим самим я начебто ступив на шлях примирення зі Швецією та її, не названою у вірші, злодійською столицею. Отже, мій залізничний квиток. Це було в усій пригоді наймістичніше. Викрадений у стокгольмському готелі гаманець з усіма грошима, кількома візитками, якимось іще паперовим мотлохом і дуже важливим залізничним квитком, з яким я, повернувшися в Україну, Мав доїхати до Львова на вечір бу бабу, і раптом ми його знаходимо. Він лежить на стокгольмському тротуарі кількасот метрів нижче від готелю, цілий і дійсний. У мене час від часу витягають гаманці. Я до цього вже звик і вважаю це своєрідним перерозподілом обігових коштів. Але тоді у Стокгольмі. Я був усе ще бідним східноєвропейським письменником, і повна сума моїх ціложиттєвих заощаджень не перевищувала якоїсь тисячі доларів, та й тієї хіба що на чорний день. Тобто втрата, разом із украденим гаманцем, цілих шестисот із них аж ніяк не здавалася мені правильним і справедливим перерозподілом. Це був радше один з тих випадків, коли дуже хочеться в голос із гамлетівським сарказмом запитати «Чому саме я, Господи?». Тож коли я в переконався, що то не помилка, не сон і не галюцинація, що гаманець у мене справді потягли, а отже я мушу якось про це заявити, почати якось діяти і де а для початку хоча б вийти до біса з готелю. Я врешті вийшов з готелю. Мій стан навряд чи можна було вважати ідеально врівноваженим. Поруч зі мною крокував Панч, який виявляв психологічну підтримку тим, що говорив незмовкаючи. Одного разу, казав Панч, його обчистили в київському метро. Щойно він приїхав до Києва, як у нього – все повитягали з кишень, усі гроші, просто з кишень, бо він добре знає ці злодійські штучки, і гаманцями завбачливо вони користуються. І все, що вони йому лишили в кишенях, був залізничний квиток на зворотну дорогу з Києва до Франека. Мовляв, давай, лошара, давай, пора додому. Уявляєш, казав панч, залізничний квиток і все. Отакий вояк оцей, що лежить, ну просто один до одного. Я підняв з тротуару те, що він побачив. То був мій. Навіть прізвище на ньому моє. Далі за ним тяглася ціла доріжка з кількох візиток та іншого паперового мотлуху. Той, хто потягнув мій гаманець, кілька годин тому пробігав тут і на бігу витрушував усе зайве. Особу злодія встановили через два дні а його самого затримали в тому ж готелі. І не самого, а в парі. Він і вона, двоє молодих шведів, ні, не африканців і не балканців, точно. Вони потаємно жили в якомусь такому службовому номері, куди ніколи нікого не заселяли. У них були підроблені ключі. Вони приходили до готелю серед ночі, коли весь персонал кудись розлазився. У номері вони вмикали платний порноканал і кололися. Не знаю, чи кохались, але кололися точно. Поліція знайшла у них повну шприців. Нових і використаних, і всіляких. Мені страшенно прикро, що так сталося. Напевно, я сам в усьому й винен. Тієї ночі я повернувся до себе в номер після довготривалих посиденьок поверху нижче. Кількість випитого не перевищувала щоденної норми, але збудила фантазії. Мені хотілося сексу, настільки, що я свідомо не зачинявся на ключ. Я лежав у ліжку і повторював: прийди, прийди! Я все чекав, що до мене обов'язково увійде незнайомка. Вона трохи затримається в передпокої, а потім нечутною тінню прослизне в моє ліжко. Ми не побачимо одне одного у цілковитій темряві. Ми будемо любитись із зав'язаними пітьмою очима. І ніхто з нас так і не промовить жодного слова. До самого ранку, до самого кінця. З напівсну мене вивів обережний стукіт у двері. От і вона, сказав я собі, Нітрохи трохи не зважаючи на дике калатання раптово розбудженого серця. Стукіт у двері повторився. Я мовчав, бо цього вимагали правила нашої з нею гри. Двері прочинилися настільки тихо, що це міг почути тільки я, весь наструнений і з подвоєним серцем у кожній зі скронь. У передпокої хтось натиснув на вимикач, засвітилося світло. Заходь, заходь, подумки вимагав я. Минуло не більше хвилини, і світло в передпокої згасло. Тепер, наказав я, але почув, як прочиняються і знову зачиняються вхідні двері. Мене покидали. Ще хвилину я чогось чекав, а тоді зірвався на рівні і визирнув у коридор. Нікого. Я повернувся до ліжка і ображено заснув. Щойно згодом, багато-багато місяців потому, я зрозумів, що тієї ночі я притягнув їх своїм очікуванням. Для них це було питання життя і смерті. Шлося, здається, про героїн, якого в них не стало, а це не жарти. І його слід було знову за щось купити. На весь готель тільки одні двері їм піддалися, мої. Усе склалось ідеально. Двері відчинені, господар не в номері. Його куртка гостинно висить на вішалці у передпокої. Грубезний гаманець аж випирає з нагрудної кишені. Залишалося простягнути винозну руку і взяти. Потім вони бігли вулицею вниз, на ходу витрушуючи з гаманця все, що здавалося зайвим. Щасливі, як ніколи в житті, ані до, ані після того. Гарні, наче Бонні і Клайд. То не я влаштував на них засідку через два дні, а поліція.